tan kokunatte ana tai και na χτο Has vist? I tant que sí. De qui parleu? Que no saps que hi ha una estrangera? Estrangera? Sí, és la nova del segon curs. Es va presentar la setmana passada, aquí a l'escola. Oh, quina sort! Es diu Sori Waska Langler. Ah, és molt maca. Vivia en un país occidental, oi? Potser sap més coses que nosaltres. Hm, pots comptar. Déu estar trista per haver hagut sen d'Alemanya. I el seu cor encara hi deu tenir alguna ferida oberta. Oh! Ai. Ai. Aquí tothom passa el dia parlant d'Alaska. Sí, perquè ningú no sap com és. Moltes gràcies! A les fotos no es veu el mal geni que té. Hola! Shinji! Guten, Morgan! G-Guten Morgan. Com pot ser que ja de bon matí estiguis tan moix? T'estic dient hola, almenys. Somriu una miqueta, no? Ah, uh, l'altre també ve a aquesta escola, oi? Qui? No facis l'orni! Ja saps que parlo de la nena número 1! La... l'Ei és allà. Ets la Leia i en Ami, la pilot del prototipus, oi? Jo sóc l'Asca, la Sori Oasca Langler, la pilot de l'Eva número 2. Hauríem de ser amigues. Per què? Doncs perquè sempre va bé tenir amics, pel que pugui passar. Quan em donin aquest ordre, la compliré. Ets ben estranya. És veritat, però per fer-se pilot d'una Eva ja se n'ha de ser una mica d'estranya, oi? T'has aprimat una mica, oi? Sí. Deu ser que estàs trista per amor. Per què et penses què és per això? Perquè el destí de les persones que tenen una viga per allà on cauen les llàgrimes és el de plorar tota la vida. Què vols lligar amb mi? Doncs vas bé. Aquella dona ens mira amb molt mala cara. Mm. <fixi> Feia temps que no ens vèiem, eh, Kaji? Sí, com estàs? Però no has canviat gens ni mica, oi que no? Continua igual d'estúpid. Com que ja has entregat la màquina número 2, suposo que te'n tornaràs a Alemanya ben aviat. Em quedo aquí. Avui he sabut que m'han destinat a aquesta central. Ara tots tres ens ho podrem passar tan com abans. Què? Amb mi no hi comptis! Eh? Atac de l'enemic! Tenim una informació des del Haruna. Objecte gegant navega submergit al mar de la península d'aquí. N'enviem les dades. Analitzeu les dades rebudes. Per la magnitud de l'Ona Blava se sap si és un apòstol. Tothom apunt per una batalla de primera classe. La unió de dos cors. A la batalla anterior, el sistema d'intercepció de la nova ciutat de Tòquio 3 va quedar greument malmès. El percentatge de reparació actual és d'un 26%. Això vol dir que el grau de funcionament en batalla és pràcticament nul. Així doncs, no ens queda altre remei que destruir l'objecte a l'aigua sense donar-li opció que prengui terra. Màquines oïdors, ataqueu l'objecte fent salts successius i de forma alternada. Ataqueu-lo de ben a prop, entesos? entesos. entesos. Per què no m'han donat la responsabilitat d'aquesta feina a mi sola? És la meva primera batalla al Japó. No hi pensis. L'estratègia és aquesta. Mira, això que et diré ara és molt important per mi. Deixa'm fer i no em destorbis, d'acord? D'acord. Per què han hagut de seleccionar aquest noi com a pilot? Com una imbècil atacant tots dos alhora. No m'agrada gens. Pensa que no és a les nostres mans escollir la manera de sobreviure. què ah, ja és aquí! Comenceu l'atac! Tantesos, Llei ja vaig jo primer. cobbreix-me! Quèè que et cobreixi? La senyora és primer. No, va, no em donis ordres, fa més temps qui sóc. Número 3. Per lluitar s'ha de tenir un estil ràpid i bonic com aquest. Avui, a les 10 hores 58 minuts i 15 segons, la màquina número 1 s'ha enfonsat al mar de l'abadia de Soruga, en ser atacada per l'objecte a 2 quilòmetres de la costa. I 20 segons més tard, la màquina número 2 ha parat a funcionar en ser també atacada per aquest mateix objecte. Ara sentirem els responsables d'aquesta operació. És una vergonya. Renoi, per culpa teva he perdut l'ocasió de triomfar en la meva primera batalla. L'únic que ha passat és que has actuat com una boja sense saber el que et feies. Boja, jo? Ja? Com em pot dir una cosa així? Un noi tampoc atreça com tu, no et fa vergonya? I ja, és clar que no. Això li passa qui s'exposa massa per obtenir una victòria. Mira la teva màquina més quieta com un pobre ofegat. I la teva i què? Tu vi. tampoc pots Anem riure gaire. ...el segon exèrcit de l'ONU. Déu meu, m'heu fet sentir tan humiliat. I al cap de cinc minuts han atacat l'objecte amb una granada de profunditat de classe N. Haurem de corregir el mapa una altra vegada ha encalcinat un 28% dels materials de que està compost. L'han mort? Només l'han aturat, però el seu pròxim atac és només qüestió de temps. Bé, si més no, hem pogut guanyar una mica de temps per refer l'estratègia. Escolteu-me els pilots. Heu entès bé quina és la vostra feina? Conduir l'Eva. No, vèncer els apòstols! Una conducta tan escandalosa com la vostra només fa que el nervi sigui la riota de tothom. Hem d'ajudar-nos mútuament per guanyar. No, no hi vull, vull ni, ni pensar. pensar. Mm, ho està bé. No sé per què s'han fadat tant. Els adults no ens agrada sentir-nos humiliats. Escolti, i la senyoreta Misato? Està arreglant les màquines. Ha d'assumir la responsabilitat del que ha passat. Són escrits de protesta de tots els ministeris. I mira, aquesta és una factura de l'ONU. També t'han escrit els d'informació pública. Mm -hmm. Examina tots els documents, d'acord? No cal llegir-los, i a ja sé el que diuen. Diuen que si volem continuar lluitant ho fem des d'aquí, oi? Això mateix. Bé, així que la ciutat estigui totalment recuperada, ho farem des d'aquí. I penso eliminar l'apòstol a la primera. El subcomandant està molt empipat. Si el tornes a humiliar, és probable que et relegui, Misato. Ah, he tingut sort que almenys no hi era present el comandant, Ikari. Si ell hi hagués estat, ja t'hauria fet fora abans de veure els documents. I tu m'has portat unes quantes idees per evitar que em facin fora de la feina, oi? Només tené dotuna. Moltes gràcies, l'itzsuuko de dembà. En aquesta vida no hi ha res de més important que tenir una bona amiga. Em sap creu, però aquesta vegada no só quio qui et traurà del mal pas. No ha estat idea meva sinó d'encagi. D'encagi? Ja sóc aquí. Aquí ho estic dient. Ja sé que no hi ha ningú... Què? Què és tot això? Compte! Són les meves coses. Sò... Sòrio? Per què has vingut a casa meva? I tu per què no t'han nat, encara? Què vols dir? A partir d'ara ja no hi viuràs més, aquí. Uh... Sóc jo qui vindrà a viure amb la Misato. Bé, ho ha decidit després de pensar qui de tots dos és el més apropiat. Tot i que a mi m'agradaria més viure amb el senyor Kaji. Per cert, perquè les habitacions de les cases japoneses són tan petites? No hi caben ni la meitat de les meves coses. Ah! Ostres! A més, els japonesos no saben el que és la intimitat. No entenc com poden viure tan tranquils en una habitació sense clau. Doncs perquè els japonesos tenen tendència a la compassió pels altres. Senyora Misato. Hola, com va tot? Sembla que ja esteu més recuperats. Recuperats per què? Per executar la nova estratègia. Com, com és? El setè apòstol té un únic punt feble. Quan es divideixi en dos cossos, haureu d'atacar les seves dues medules alhora. No hi ha cap més solució. Serà un atac en què s'han de sincronitzar perfectament els moviments de les dues eves i en què és imprescindible una total harmonia i compenetració entre vosaltres dos. Així doncs, a partir d'ara esteu obligats a viure junts. Què? Tenen més de 7 anys, un noi i una noia no poden dormir junts. L'apòstol ja s'està autorecuperant. No hi ha temps, ens tornarà a atacar aquí a 6 dies. Ostres, no ho podrem fer. I ara us explicaré la manera d'aconseguir-ho. Useu de prendre de memòria un estil d'atac que va al compàs d'aquesta música i ho heu de fer en 6 dies. Val més que us afanyeu. Mm. Mm. No sé què li deu haver passat a en Xinji. Ja fa 3 dies que no es presenta a classe. Caram, és la presidenta. Sou amics d'en Xinji, oi? Com és que has vingut, presidenta? Doncs és que vinc a veure la Sòrio. I vosaltres què hi feu aquí? Doncs venim a veure en Xinji. Però... Però què hi, Però hi feu aquí, parats? Aquí, parats? Ja, ja hi, hi vaig. Va. <tots> És... Et, un traïdor! Ja tornen tots dos a dur el mateix vestit. Ostres, quin mal gust! I porto, porto aquell vestit, aquest vestit perquè, perquè la senyoreta, senyoreta m'ha obligat a posar-me'l. Oh, quina vergonya! Eh, eh, és un malentès! Com que és un malentès? Mm. Sisplau, ens podria explicar tot això? Ah, molt bé. per què no ens ho havia dit abans, senyoreta Misato? Per cert, com els va? Ja estan compenetrats? Tu mateixa ho pots veure. Ah. No, no anem bé! Però com podem anar si m'obliguen a adaptar-me als nivells d'en Shinji? És com anar un altre cop al principi! Penses abandonar, doncs? No hi ha ningú que em pugui substituir, oi? La Lei? Sí. Fes la prova? Sí. Oh. Oh. Oh. Sembla que serà millor que canviï l'estratègia i ho facin en Xingy i l'Alei Què? Ostres! Oh. Ja està bé! No estic fins al capdamunt! Eh? Però és que... Els homes més durs també ploren Vi! Què? Has fet plorar una noia! N'ets el responsable! Escolta... No em diguis res! Sé que no tinc altra sortida que conduir l'Eva. Està decidit! Peti qui peti, l'Alei i la Misato sabran qui sóc jo. Va, vinga, que no n'hi ha per tant. Què dius? No siguis tan pobre d'esperit. Ets un noi, no? Tinc l'amor prop i ferit. I per recuperar-me he de tornar a l'ofensa 10 vegades, com a mínim. Treballant, ha trucat i diu que treballarà tota la nit. O sigui que aquesta nit estarem tu i jo solets. Eh? Mm. Pensa que aquesta noia és com una paret que mai no cau a terra. Què? Escoltes i traspasses aquesta línia et mataré. Els nens bons, heu d'anar a dormir ben d'hora. Per què els japonesos han de dormir a terra? No els entenc gens ni mica. Tu també ets una nena. No, ens estan mirant. Què? És que? Mira, que així tu i jo ja no som els mateixos d'abans, o sigui que no ho tornis a intentar. Però els teus llavis no m'han refusat, oi que no? Aquí haig de fer cas a les teves paraules o als teus llavis. Té. Moltes gràcies. Què et passa? Avui no estàs borratxa. Mm? Bé, És jo... per... la feina? O per un home? Per moltes coses. Mm, allò encara està calent, oi? Mm, què vols dir que encara està calent? Hm. Vinga, vinga. Això ni en broma. Encara m'avergonyeixo quan penso que tot i que fos molt jove vaig sortir amb un home com ell. Ha estat l'errada més gran de la meva vida. No parlava pas de tu, sinó de Gaji. Hagi... T'he molestat? Ei, noia! O és que t'empipa que l'hagi encertat? Mm. Au, per què no mires de ser més amable amb ell? No crec que sigui el mateix de fa vuit anys. No ha canviat gens. Gens ni mica. No s'ha fet adult. Vinga, anem per feina. Demà és el dia de l'atac. L'objecte ha traspassat la línia de defensa de l'hora. Ja s'acosta. Aquesta vegada no fallarem. Quan comenci la música desplegueu el camp T.A. Després actueu d'acord amb l'estratègia. Entesos? D'acord. L'objecte ha la zona muntanyosa. Estàs llest? Pensa que ens hi jugarem al tot pel tot. L'hem d'eliminar ben aviat. Ja ho sé, l'hem de destruir en 62 segons. Atenció! L'objecte arriba al punt zero. Font d'energia a l'exterior. no pot ser quina vergonya que li fas a la meva màquina número dos que què faig has estat tu qui ha xocat contra la meva l'últim moment has estat tu qui ha perdut el control Ets el mateix maldestre de sempre per ser que feies ahir la nit que no dormies Mi... Mirava de concentrar-me per la batalla d'avui Ets un Sé sí que vas voler fer-me un petó als llavis mentre dormia! Ostres! No em diguis que estaves desperta! Oh, tia! Si ho he dit amb broma! O sigui que em vas fer un petó! No, no, no ho vaig fer! Em vaig fer enrere! Ets un deprevat i un indecent! Poca vergonya! I, és que dormint et bellugues molt! Va ser culpa oh, una altra vegada, humiliat! 使徒が眠る浅場産加工 NERVは初の捕獲を試みる 極地仕様のエヴァ2号機が灼熱の地獄へ挑む 次回マグマダイバーこの次は